إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ هَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ Zahvala pripada sve više Allahu subhanahu wa koga naš gospodar uputi i napravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabudi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Sjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhana utala i da je Muhamed alihi salatu posljednji Allahu poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti gospodari kazao svoje plemenitoj knjizi o vjernici, bojite se Laha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim, eselamu alijeku, rahmetullahi, vabarakatu. Hvala Allahu Subhanahu wa koji nas se poživio na vjeri Islamu i ponovo sakupio da večera sa koboda nastavimo govoriti o jednoj veličanstvenoj temi, o osobinama Allaha subhanahu wa ta'ala onim osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj premjetoj knjizi i sunetu Muhammeda salallahu alihi wa e, kao što smo već do sad e, najavili večeras draga braće i cijene sestre govorimo o svojstvu potkoljenice uzvišenog Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala naravno da ova osobina kao i ostale osobine je utvrđena i potvrđena u šarijaskim tekstovima. I ona je, draga braći i cilje i sestra, jedna od ličnije Allahovite bareke osobina. E, kažemo da je utvrđena i potvrđena Kur'anom i sunnetom poslanika sa Allahu alijih i Međutim, prenešeno je od pojedinih učenjaka Selefa, ono što je u suprotnosti od onog što tvrdi džumhur, a to je ogromna većina učenjaka Selefa. Nešto znači što je suprotno Džumhuru. A mi ćemo čelastak će ovdje pojasniti što je to što je znači prenešeno od pojedinih učenjaka Selefa, a što se suprotstavlja tvrdnji koju su zastupali, odnosno Džumhur, većina, većina ili ogromna većina islamskih učenjaka od Selefa kada kažemo da su se suprostavile ili da je preneseno nešto što se znači suprostavlja ogromnoj većini odmah ćemo kazati da je ta činjenica draga bracio obradovala jedino znači obradovala jedino novotar u vjeri zbog čega oni su znači poletili i jedva dočekali da nađu takav tekst sa kojim bi oni potvrdili svoje zavude i svoje znači stavove koji negiraju Allahove subhanahu wa ta'ala osobine kojima se opisao u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu sa alihi wa sallam. Odnosno iskoristili su ovo malo razilaženje koje ćemo pojasniti, znači iskoristili su da bi sebi dozvolili ili dozvoljenim učinili vil. A što znači taj tevil koji su oni sebi, znači dozvolili nakon ovoga? To je tumačenje, određenje Allahovi subhanahu wa ta'la osobina u prenešenom značenju. Razumijete? I zato jako bitno je obrati pažnje na večerešnje predavanje, na argumente koje ćemo kazati i ono što ćemo znači, citirati. E, ova osobina Allahovi, e, Allaha subhanahu wa u arapskom se kaže saako. Što znači potkoljenica. E, također, draga braćo, Postoji kuranski ajet u surel kalem 42. ajet di allah shanuhu ukazuje na sak znači spomnij se sak ali ovaj sak u ovom kuranskom ajetu kao riječ ili izraz koji je došao po pitanju znači ehli sunneta ili u skupini od ehli sunneta postoji nekoliko tumačenja razumijete Nači do sada smo kazali da kada se spomene neka od Allahi subhanahu wa ta'ala osobina, tu nema dileme. Ona se automatski prihvata, prihvata onako kako je došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alihi wasalama. Međutim, ono kur'ansko majitola Đarašanu kaže يوم يكشف عن ساق و يدعون إلى السجود فلا يستطيعون I na dan, ovo je prijevod isprava značenja, i ne daj kada se potkoljenica otkrije i kada budu pozvani da licem na klopadnu, odnosno seždu da učinu, ali oni u tom trenutku neće moći to učiniti. Ibn Kessir Rahmetullah ali govori da je to znači dešava na sudnjem danu i toko toga se složili mu fesir. Da je ovo što će se desiti i kada će se pozvati da učine seždu, bit će pozvani na sudnjem, na sudnjem danu. Međutim, Došlo je do razilaženja u razumijevanju Ansak. Ansarka. Znači, na dan kada se potkoljenica otkrije. Šta u osnovi znači ovdje sak. Imam nebavi Rahmetula Ali kada je komentarisao u Muslimsbi Hadisa Hadis od Abu Sayyid al Hudrija, radiyallahu u kojem se spominje sak znači u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem an sak hadis je došlo znači tako on kaže sak je protumačio ibn Abbas pogledajte sak je protumačio ibn Abbas radiyallahu anhu i većina poznavala arapskog jezika da se misli na shiddah a shiddah znači yud e, nasnosiva teškoća tog dana Znači, nesnosiva teškoća tog dana. Međutim, što nam je jako bitno ovdje? Znači, imam nebovi, nam je poznat, da je odstupao od pravca Ehli Sunneta upi, uh, po pitanju lahvi te barek Letala savršenje osobina. Znači, koristio je Tevil. Zašto njega navodimo? Zato što imam nebovi Rahmetullah Ali, ovdje navodi da je to smatrao ili smatrala uh, većina poznavalaca arapskog jezika. Zbog čega nam je to jako bitno? Znači, ova se ukazuje. Zbog toga što Ibnu Džavuzi, Rahimahullah, kaže da je to džumhuru ulema. Većina učenjaka da je smatrala. Kad se kaže džumhuru ulema, misli se na većinu islamskih učenjaka, poznavalaca šarijata, da su bili na tom stavu. Što znači kako učenjaci pokušavajući opravdati ovo što je on izletio sa rečenicom da je to smatralo džumhur ulema znači većina učenjaka da je to njemu preletlo preko jezika u osnovi to nije tačno niti je moguće da su većina učenjaka smatrali znači e, imali, i imali pojašnjenje saka ovako kako se znači navodi od koga od Ibn Abasa rahmetullah ili radijallahu radi anhu tako da kažemo da Ibn Džavzika kada je to naveo da je to džumhur ulema da ta činjenica nije tačna. Jer kada se pogleda ono što je džumhur smatrao i što su tvrdili, vidjet ćemo da su prihvatili osobinu Allaha Čelevala onako kako je došlo u Kuranu i sunetu poslanika sallahu aljih i veselam gdje postoji niz, niz argumenata iz suneta poslanika sallahu aljih i veselama. Također možemo kazati da nekada, ikada bi bilo džumhur da nešto smatra, nije uvijek džumhur u pravu većina učnjaka. Nije, znači u svakoj meseli nije, e, nije to parametar da se gleda da li je neka mesela znači e, svačena od džumhura ne, tako znači ispravna i da se mora prihvati, a na suprotnoj strani da stoji znači jedan neodređen ili manji broj učnjaka koji zastupaju suprotno, suprotno mišljenje. Zatim, u arapskom jeziku pored znači tog značenja da ima shidde ima i značenje da je to potkoljenica. Razumijete? Tako da nije ispravno obavezati ili primorati da se šarijanski tekstovi, naprijed kuranski ajit koji je došao, da se svati da se misli znači, na šidde, na žestinu ili, ili znači onaj teškoću tog, tog dana. Zbog čega? Zato što postoje drugi šarijanski tekstovi na osnovu kojih se može shvatiti i protumačiti sama riječ koja je došla u kuranskom ajitu sakla kao što je svima nama poznati da smo puno puta govorili da Kur'an se pojašnjava Kur'anom, jel tako? Zatim Kur'an se pojašnjava sudetom Poslanike sa Allahom aljeh i ili govorom od ashaba, znači prvi zlatni, zlatni generacija e, muslimana. Međutim, ovdje je znači bitno kazati da ovo razilaženje ashaba znači postoje e, mnogi, znači veliki broj oni koji pojašnjavaju enako kako to tumačim nabas bas, radi Allah, znači u sami kur'anski ajet. Ali što nam je bitno na glas? Bitno je na glas, draga braći i ciljice, da se shvati ovo, da je razilaženje ashaba i tabiina u samom komentaru ovog navedenog ajeta. Znači, nije došlo razilaženje u potvrđivanju osobine potkoljenice, razumijete, koja je utvrđena u drugim mnogobrojnim hadisama poslaninka sa Allahu aljih ve selema. Znači, ovdje se ne želi ukazati da Ibn Abbas je negirao osobinu potkoljenice, nego da Ibn Abbas radi Allahnu tako prokomentarisao ajet. Zbog čega? Zbog onoga što je došlo u jezičkom značenju. Razumijete, i oni koji su ga slijedili od njegovih učenika i drugi koji su preuzeli to isto, to isto mišljenje. Razumijete, ali nije i ne želi se kazati da Ibn Abbas radi Allahnu Znači, se ne slaže sa selefima, odnosno sa, a, sa, a, sa onim hadma koji su živjeli u njegovom vremenu, koji su smatrali da se prvenstveno misli na osobinu od osobina Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Razumijete? Zatim kažemo da po pitanju ovog kuranskog ajta postoje tri mišljenja. Oni koji su znači pokušavali pojasti značenje, Gjela kaže, Jevome yukše ansarko. I na dan kada se potkoljenica otkrije. To je ispravno prevoz značenja. Mi ga znači prevodimo onako kako je ispravno, ali govorimo šta su kazali. Prije svega prvo mišljenje odebu Burde, a on od svoga oca, a on od poslanika Muhameda s.a.v. da je kazao za ovaj Ansak, šta je kazao? An nurin azim je hirrune lehu suđeda. To kada se velika svjetlost otkrije, tada ćemo svi se učiniti. Kome? Allahum subhanahu wa ta'ala. Ovu predaju bilježi e, Ebu Jala u svom usnedu. Ali učenjaci znači, govore da ima slabost u senedu. Znači da je ovaj hadis slova predaje da je daif isto tako el bejheki u znači, esma be u osifat. To je prvo mišljenje. I mnogi znači, učenjaci mu fesiri kada navode, navode znači ovo mišljenje. Zatim, da je sami ajd protumačio strane Ibn Abbas radi Alanhu, znači jeome yukše fan i dan kada se potkonjica otkrije, odnosno da je protumačio saak ovdje, jeome je dul emr, na dan kada bude nepodnošljivo. Razumijete? Tako je protumačio Ibn Abbas. Radi I ovu predaju bilježima Melbeheki. Međutim, oko samog seneda i ove ovaj predaje po, posljednači e, razilaže među e, islamskim učenjacima, neki su ovu predaju, ovaj sened, lanac, prinoslaca, ocijenili kao dobrim. Dok dobar dio učenjaka smatra, znači o, ovaj sened slabim, slabim kao znači da ja se ne može dokazivati. I treći naravno, najispravniji komentar po pitanju ovoga Kur'anskog ajeta, da znači jeste znači što su smatrali Ebu Sa'id Al-Hudri, i što je prenio kao hadis od poslanika sallahu alihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud i Ebu Hureyre radijallahu anhu. Razumijete? Imam Šefkani u svom uh, tefsiru Fethul Kadir kada je komentari sa ovaj Kur'anskajet nalavali znači mišljenja selefa odnosno i oni koji smatraju ovo jezičko značenje koje su prihvatili i koji nisu uvidjeli, znači da se ovdje ovaj sak odnosni kao osobina Allaha Subhanahu Atala koja je obavezan se prihvatiti i utvrditi onako kako to dolik uzvišenom Allahu Subhanahu Atala, nego su jednostavno vidjeli znači jezičko značenje da ukazuje na nešto što je nepodnošivo na sudnjem danu, teškoće stanja u kojem će se zadesiti, zadesiti ljudi. Pa kaže imam Ševkani, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala nam je podario ono što je dovoljno za komentar ovog ajeta. Gdje, kaže u vjerodostojnim Hadisima poslanika sa Allaho a sve te predaje koje potvrđuju navedenu osobinu ne obavezuju, pogledajte, ne obavezuju na poređenje i poistovjećivanje sa stvorenjima, jer niko nije kao on. Što znači da nam je dovoljno ono što je došlo u Hadisma Poslanika sallallahu alayhi wa kao komentar, kao komentar e, same riječi sa koja je došla u kuranskom u kuranskom aetu. Imamo Hadijs koji biljež imame darimi u znači, knjize redu al Žehmije, odgovor Jahmiama ili Ibnu munda isto tako e, odgovor Čehama i drugi gdje se kaže odebu hureri, a ne bi hureri Albanu, Kala resurullahi sallallahu alaihi waseleme, javome jukšefu ansak pa je, znači po komentari se okale jekšifu Allahu azzavadjal ansakihi znači ovaj uh, tekst ovdje u ovom uh, hadisu jasno ukazuje da ima značenje dan u kojem će Allah svoju podkoljenicu otkrite. a vidjet ćemo hadisa Buharije i Musima što nam kaže šejih Islam Ibn Taymi Rahmetullah Ali po pitanju ovo kuranskog ajeta. Kaže u svojim fetvama Ono što ću sada kazati i napisati govori Ibn Taymi Rahmetullah Ali Mada prije nisam pisao u svojim odgovorima već sam to spominjao u svojim predavanjima i druženjima. A to je sve što se spominje u Kur'anu od osobina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala Oko toga ne postoji razilaženje kod ashaba radi Allahanhum i tumačenju isti. Znači sve osobine koje su spomenute u Kur'anu, u Kur'anskim ajetima, a koje ukazuju na Allahovu tebarekvetala savršenje njegove osobine, nije postojalo razilaženje, nije postojalo razilaženje među ashabima, Allaho I ovo jako bitno i najbitnije da se zna. Zatim kaže, pogledajte, Subhanallah, što on sad navodi. Kaže, lično sam pročitao više o stotinu tefsira, Allahogdur. Lično sam pročitao više o stotinu tefsira od velikih učenjaka i oni koji su manje poznati. Razumijete? U kojima su sakupljena tumačenja koja su prenešene od ashaba radi Allahanhum. I ono što je zapisano u hadisima od njih, Subhanallah. Više o stotinu Tefsira. Pogledajte, u svom vremenu, znači kada je on bio, do tada, sve tefsire koji su bili na dohvat ruke, sve ih je pročitao. Ali šta je našao u tim tefsirima? I kaže, u njima nisam ništa našao što ukazuje na razilaže među ashabima u ajetima koji govore o njegovim savršenim osobinama. Allahu ekber. Zatim kaže, ili da je neko od njih protumačio ajet, o svojstima suprotno njegovom jasno vanjskom značenju na što ajeti jasno ukazuju. Pa kaže shodno tome svi oni, znači ashabi potvrđuju i ukazuju da su to osobine od osobina uzvišenog Allaha, što je jasna razlika od onog što tvrde oni koji pogrešno tumače Allahove osobine. To su novotari, muatile koji negiraju, iskreću i izvrču Allahove te bareke, betana savršene osobine. Pa kaže, a broj predaja u kojima oni potvrđuju Allahove osobine je mnogo brojan, čiji broj je pozna jedino, jedino znači samo Allah, subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže, tvrdim da nisam naišao na razilažen između ashaba osim, pogledajte, tvrdim da nisam naišao na razilažen između ashaba osim u komentaru ajeta jeume jukšefu ansaqa. Ovaj Kuranskaj koji citiramo. Pa kaže od Ibn Abbas radi allanuhu jedne grupe učenjaka se prenosi da su protumačili inna Allahe jakšifu ani šiddati fil ahre. Znači kada Allah subhanahu wa ta'ala otkrije na snosiju poteškoću na sudnjem, na sudnjem danu. To je bilo značenje ono što je ukazilo Ibn Abbas radi allanuhu. Pa zatim nastavlja a odebu sa aida al hudrija radi allanuhu i drugi ashaba, da su to ubrajali, znači sad, koji je, e, se spominje u kuranskom manju, da su to ubrajali i smatrali od osobina uzvišenog Allaha tebarekevetala, kao što je zabilježeno u dva sahiha, znači u Buhari, u Buhari i Muslimu. Zatim pojašnjava, a ovo sad što on pojašnjava, ukazuje e, da Ibn Abbas radiallahu nije, znači... E, nije postupao kao Muattila. Oni koji negiraju iskreću Allahova značenja, znače njegovih ajeta i znači svojstva koja ukazuje na osobina Allaha te bareke vetala, pa kaže: Nema sumnje da vaština Kur'ana ne ukazuje jasno da je to od osobina Allaha te bareke vetala. Jer uzvišeni je rekao, znači ovaj kuranski ajet: Jasno ne ukazuje, precizno ne ukazuje jer on je onaj ukšefu ansak i na dan kada se, znači, potkoljenica otkrije, su ne ukazuje zbog čega. Kaže, riječ je došla bez određenog člana. Sak je došao, znači, bez određenog člana. Zatim kaže, istu riječ ili ovu osobinu, znači, koja se spominje, nije pripisao sebi. Znači, nije lađeljšanu kaže, nije rekao, znači, za sebe, odnosno, ovdje u ovom kuranskom majetu, sa kullahi, da je to lahva potkoljenica, niti je kazao, an ansartihi znači kada bi prevodili kazali bi kada otkrije svoju potkoljenicu nije jasno znači precizno došlo odnosno nije pripisao sebi pa kaže tako da vidimo da ne postojanje određenog člana ne ukazuje jasno i precizno da se radi o Allahovoj osobini potkoljenici osim ako bi dokazali drugim, drugim dokazom razumijete što znači da ćemo dokazati drugim dokazom ibnotej mi je znači u drugim u drugim mjestima jasno zastupao stav da ovaj ajet ukazuje našto? Da ukazuje na lahu te bareke u etala osobinu potkoljenici, zbog drugih argumenata koji su pojasni kuranski ajet. Ali on ovdje želi da kaže ono što ćemo sad navesti, pa nastavlja. Tako da tumačenje o strane Ibn Abbas radi i drugi se ne ubraja u nedozvoljeni tevilni ona je pogrešno tumačenje te vila. Kondrat, znači da se opravda to da je to bilo pogrešno, da se ukaže da je on koristio pogrešan način što koriste mattile. Jer sami tevil ili im te na nastavlja je iskretanje ajeta od stvarnog jasnog, vanjskog značenja i na što sami dokaz upući. Razumijete, kad pogledamo Matile, ovdje završava petva šeha, Moslima još, znači i nakon ovog, ali mi smo se zadovoljili sa ovim spominjanjem. E, hoćemo da kažemo, da pojasnimo ovo. E, Moatile kada vidimo, od Žehmija, Moatezira, e, Šarija i svi oni koji ih slijede u tome, oni kada iskaču, izvrću, izvrću jasne tekstove šarijaske, koji jasno u, u, u, u, u arapskom jeziku poznato značenje značenje, zna se na što se je mislo, i zna se da postoje nije za argumenta i suneta koji to potvrđuju, ali oni iskaču oni to iskreću, pa dolaze sa značnjima koja, koja nisu bila poznata u prvim generacijama muslimana, razumijete? Dok ovdje, znači, došlo nešto što je neodređeno, neodređeni član e, pojašnjava sak, u arapskom jeziku Ibn Abbas je našao značenje i tako, tako pojasnio, razumijete? Ali Ibn Temer Rahmetullah Alihu, ovdje želi jasno ukazati da Ibn Abbas, radi Allahu, nije negirao osobinu uzvišenog Allah, nije negirao niti je, svjesno, niti je znači svjesno pogriješio u tom svjesnom znači odbijanju jasnog značenja, razumijete kao što to rade atile. Znači, nabaz radi onu samo je to prokomentarisao i protumačio iz e, značenja što je poznato jedno značenje u arapskom jeziku. I tako je pojasnio. Zato što ovdje nije došlo znači, osobina koja se pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala kako smo kazali. Allah je što nije kazao saku Allah, Allahova niti je rekao ansaqihi. Razumijete? E, kada otkrije svoju potkonicu. zbog toga. Međutim, mi ćemo znači, pojasniti pojasni, e, šta je došlo hadisa poslanika sallahu alihi wasalam. Zatim, ajed. E, sami ajed. Kažemo da je to surak Alem 42. ajet. Na dan kada se potkoljenica otkrije i kada budu pozvani da licem na seždu padnu, oni neće biti u stanju to učiniti. Ibrahime Tejmi, Rahimahullah govori, znači ovo neke fajde nevezano za samu tematiku, ove osobine o koje govorimo, gdje kaže, pozivani su bili Ezanov i Kametom, a oni su to odbijali. Znači, takvi koji su danas prisutni na Dunjaluku, čuju Ezanov i Kamet, a ne odazivaju se na sudnjem danu, na Hiretu, neće biti u stanju učiniti seždu Allahu Tebare Kevetala, kada su uzvišen, Allahu Tebare Kevetala ukaže i pojavi. Zatim Saidi i Nudžubeir, Rahimahullah također je kazao, slušali su, požuri na spas, ali se nisu odazivali. Zatim, Kaab je kazao, tako mi je Allaha, ajet je objavljen za one koji izbjegavaju namaz u džematu. Ibn Abbas u jednom rivajetu stoji da je kazao, radijelanhu, to je čovjek koji čuje ezan, a ne odazove se pozivu. Ovo je samo radi fajde, znači da spominimo po pitanju, po pitanju komentara Kur'anskog ajeta. Zatim nastavljamo pa kažemo da Buharija Rahimahullah o sahihu je oslovio posebno znači, poglavlje gdje kaže ne dan kada potkoljenica bude otkrivena. I ovaj hadis koji on navodi u ovom poglavlju je jasan, znači kao dan da se misli na Allahu tebareke vatala savršenu osobinu njegove savršene, savršene podkoljenici u uh, uh, hadisu stoja na Ebi Sa'idin radijallahu anhu, kala samijatu nabije sallallahu alihi wasallama jakšifu rabbuna ansaqihi fa jasjudu lehu kullu mu'mini wa mu'mine fa jabka kullu men kane jasjudu fi dunja ria'an wa sum'a Kajedhebul jesjuda, fejaudu vahruhu tabakam vahida. Pogledajte, kaže poslanik s.a.v. u hadisu koji nam prena sebu sajde il-hudri, gdje kaže, čuo sam Allahovog poslanika s.a.v. gdje kaže, naš će gospodar pod koljenicu svoju otkriti, pa će mu sežu učiniti svaki vjernik i vjernica, a ostaće svaki onaj koji na dunjaluku lice mjerno i da bi ga drugi vidjeli, Činio seždu. Otići će da učini seždu, ali će mu se leđa vratiti u pređašnji položaj. Nije će biti u stanju da učinjiva hadis. Kažemo da bilježi Buharija. Zatim, drugi hadis, koji isto tako bilježi ima Buhari, u poglavlju, važnost ili fadirati sežde, odebu hureri radi alvanuhu, da je pitao poslanika sa Allahu a.s. poslaniće, ili Allahu poslaniće, da li ćemo na sudnjem danu vidjeti naše gospodara. Također, znači, kako već raz govorimo o svojstvu Allahu a.s. pod koljenice, večerašnji hadisi također potvrđuju ono što smo prije, ono osobinu o kojoj stvari, temu o kojoj smo prije govorili, to je vidjenje Allah na sudnjem danu. Tako ćemo spomenuti večeras niz e, hadisa poslanika sa Allahu koje prije nismo spomenjali, a koju potpunjuju, ojačavaju znači, tvrdnju ehli sunneta i uvjerenje ehli sunneta i vjerovanje ehli sunneta da će vjernici vidjeti Allaha tebareke i na sudnjem danu. Znači na sudnjem danu također će ga vidjeti u dženetu što smo detaljno pojasni. Pa kaže ovdje, Ebu Hurire, o Allaho, da li ćemo na sudnjem danu vidjeti našeg gospodara? Kaže poslanik sa Allahu alijih vseleme, da li vi sumnjate u viđenje mjeseca u noći punog mjeseca, ispred koga nema nikakvog oblaka? Kazali su ne Allahu posaniće. Pa pita da li vi sumnjate u sunce ispred koga nema nikakvog oblaka? Pa su kazali ne Allahu posaniće. Pa kaže Allahu poslanik, vi ga uistinu jasno vidjeti, Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zatim nastavljamo kada se svijet iskupi na sudnjem danu on će kazati ko je koga obožavao neka ga i sada slijedi i ovo je velika lekcija za svakoga onoga koji glavu okreće od Kur'ana i Sunneta poslanika sallallahu alejhi ve i obožavanja Allaha na dunjaluku da se zapita ako tako nastavi od kakvih će ili za kakvim će se po, o, povesti na sudnjem dan koga će slijed na sudnjem danu. pogledajte hadis tada će biti rečeno, znači on će kazati koji je koga obožavao, neka ga i sada slijedi. Tada će neko od tog svijeta, znači masije svijeta koja je okupljena na Mašaru, slijediti sunce. Što znači oni koji su obožavali sunce, sunce će slijediti na sudjem danu. Neki će slijediti mjesec. Kaže, neko tagute, tagute znači širok pojam gdje obuhvata ekipove i šetane i sve one koji su pre, pre, prelazili granice, granice Lahate Tebare i oni koji se povodili za njima i tako dalje a ostaće na mjestu samo kaže poslanik moji sljedbenici i među njima dvoličnjaci licemiri potom će im se pojaviti Allah dželevala zatim će se Allah Đešan pojaviti pa će kazati ja sam vaš gospodar a oni će tada kazati ovo je naše mjesto sve dok nam ne dođe naš gospodar i kada nam naš gospodar dođe, mi ćemo ga prepoznati. Ovo je jako bitno. Znači, Allah, Allah će se pojaviti i kazati ja sam vaš gospodar. Ali vidite ovdje, oni ne, ne potvrđuju to. Ne kažu ti si naš gospodar, nego kažu ovo je naše mjesto, sve dok nam ne dođe naš gospodar. A kada nam naš gospodar dođe, mi ćemo ga prepoznati. Znači, u tom e, vidu kako će se pojaviti prvi put, neće ga prepoznati što znači da je jako bitno da se zna po čemu će prepoznati Allahate Barak Evatala na sudnjem danu, da bi zaista znali da je tu istinu gospodar uzvišen je Alas Muhana Tala. Zatim će se, znači Allah žele stvarno pojaviti ponovo i on će kazati ja sam vaš, ja sam vaš gospodar, a vjernici će odgovoriti ti si naš gospodar. Zatim, znači, ovaj hadis ukazuje tačno i precizno, nego se ukazuje u hadisu da će ga prepoznati. Kada se pojavi, oni će prepoznati Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim, znači, nastavljati u hadisu, Allah će ih tada pozvati, a u tom će se, znači, postaviti most po sredini džehenema. Pa kaže, poslanik sallahu alijih veselema, ja ću biti prvi kome će biti dozvoljeno da sa svojim sjedbenicima prijeđe taj most. Pa nastavlja pa kaže, وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَ اِذٍ أَحَدٌ إِلَا الرُّسُلُ وَكَلَامُ الرُّسُلُ يَوْمَ اِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ Tada niko nijeće govorti, osim poslanika. To neće biti jednostavno. To će biti strašan, tegoban dan. I mučan dan. Pa kaže poslanik, odje tog dana, niko neće ništa govoriti U tom trenutku pogledajte. Osim poslanika... A sami govor poslanika u tom trenutku će biti Allahu, spašavaj, spašavaj. Razumijete? Za taj dan čovjek se priprema. Zatim u drugom rivajatku od Buharije stoji i kaže, ostaće ovaj umet, znači nakon svega toga kada odu oni koji su slijedili, što su slijedili na Dunjaluku, će ovaj umet i u njemu njegovi lice mjeri. Tada će im se Allah Ćelevala ukazati u liku drug od onog koji oni poznaju. Pogledajte, u liku drug od onog koji oni poznaju. Pa će im kazati. En rabukum, ja sam vaš gospodar. Fa je kulun, a on će svi kazati. Pogledajte, Hala. Kada Allah Ćelešan se pokaže i ukaže, ovaj hadis isto tako bilježi Buhari. Kaže, ja sam vaš gospodar. On će kazati, pogledajte, naudhu billahi mink. Utječemo se Allahu a tebe. Allahu ekber. Što kazega nisu prepoznali, pa kaže, Haza Mekanuna hadta je tina rabuna, fa izaatana rabuna a rafinahu, fajtiih mullahu fi suratina ti arifun. Kaže, u nastavku, kada kažu utječemo se Allahu o tebe. Mi ostajemo na istom mjestu sad dok ne dođe naš gospodar. A kada dođe naš gospodar, mi ćemo njega prepoznati. Fajakul. Zatim će Allah Želešanu ponovo kazati. En rabukum. Fajakulun ente rabbuna. Pa kada se ponovo Allah Đišanu pokaže u liku koji će oni prepoznati, kazat će im ja sam vaš gospodar. Ja sam vaš gospodar. Pa će oni kazati ti si naš gospodar. Prepoznat će Allah subhanu wa Ta'ala a zatim nakon toga će ga slijediti. Ovo nakon toga će ga slijediti u nastavku Hadisa i svi ovih Hadisa se ukazuje da će se postaviti Žehenemski most i ponovno Poslanica Allahu alahi salam kazuje, da će on biti prvi i njegov umet koji će ga prijeći. A poslanici u tom trenutku će govoriti Allahum masalim salim. Gospodaru samo spas, spas. Vidimo, znači, draga braći cijen s sestre, da ovim e, rivajetima pogledajte ko, e, šta proizilazi iz poznaja Laha Subhanehu Vatala. Šta proizilazi iz spoznaja Laha i Tebareke Vatala osobina i svojstava. Najveća stvar, a to je da će vijenik prepoznati Laha Tebareke Vatala na sudnjem danu, zato što je znao svojstva Laha Subhanehu Vatala na dunjalu. Razumijete? I zato će biti počašćen sa najvećom nagradoma to je gledanje Ullaha subhanahu wa ta'ala. Gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala u kojeg je čvrsto vjerovao i njegov opis koji je došao u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Zatim u rivajtu kod ima muslima dobu Zubaira radijalanhu da prenosi da je čuo Džabira ibn Abdillaha radijalanhu kada je bio upitan o vurudu. A vuru znači prelasku preko sirat šuprije. Pa kaže Džabir radijalanhu je tada kazao, na sudnjem danu ćemo biti iznad ostalih ljudi. Ljudi će se na sudnjem danu prozivati po kumirima i po što su bili obožavali. Sve skupina po skupina. Nakon te prozivke doće nam naš gospodar i upitati. Allah odbar. Fajakul mentan vurun. Koga čekate? Allah dželevala će se pojaviti vjernicima iza njih, pa će ih upitati koga vi čekate. Slušaj tova hadis, svoj hadis isto tako da je ličenstveni hadisa poslanika sa Allah aljih veselama. Fajakulun, pa će odgovoriti ne unzuru rabbena, čekamo naše gospodara, Allaho ekber. Fajakul, ene rabukum, pa će on kazati ja sam vaš gospodar. Fayakulun hatta ne unzure ilik. Kaj mi te čekamo, kako bite, znači, gledali, kako bi te vidjeli, ili da te vidimo. Pogledajte ovaj hadis. Na, znači, hadis bilježi ima muslim, pa će im se pokazati ili ukazati smiješijeći se. Biće Allah dželevala nasmijan kada se ukaže toj skupini. Ova hadis bilježi ima, ima muslim. Zatim u nastavku, znači ovaj hadis je jedan od hadisa koji potvrđuju osobinu koju da se uzvišela no, ono što smo govorili prije, prije znači u predavanjima. Zatim u naslavku Hadisa, je krenut će sa njima i oni će ga slijediti. Svakom od njih i vjerniku lice mjeru će dati svjetlo, a zatim će ga slijediti. Na sira čupri iznad džehenema su postavljene željezne kuke i trnje. I one će obarati u džehenem koga bude dželevala no, htio od tih sjedbenika. Znači tu su i licemjeri mu i pravi vjernici i dobri i loši. Oni koji su radili dobroj koji su radili, znači koji su radili loše, loše postupke loša djela. Pa kaže poslanica Allahu njih vasem. Nakon toga će se ugasti svjetlo za licemjere, a vjernic će se spasiti. Pa kaže prva spašena skupina imat će lice kao pun mjesec a to će biti 70.000 vjernika koji neće polagati račun. Zatim će i slijetoni je svjetlost kao najsvjetlija zvijezda na nebesima, pa će ih i nakon toga slijetio ostale grupe. I ovaj hadis bilježi ima muslim. Ovo nije kraj hadisa, niti su oni hadis koji smo naveli kod imam Buharije da se završavaju na tome, nego ćemo i mi nastaviti ako da citirati kada, kada budemo nastavili komentari sa takvijatelova nakon ovih osobina koje su prenešene znači u Kur'anu i Sunetu jer se nakon toga e, u knjizi spominje dešavanje sudnje i dana znači e, kabur, proživljenje i sve ono što što će nastupiti i što će se desiti prije, prije ulaska u džennet ili džahnem dala dželava da nas uvede u džennet zatim sljedeći hadis od Ebu Saida ilu Hudrija radijallahu da je kazao, pitali su ashabi, o Allaho poslaniće, hoćemo li vidjeti naše gospodara na sunnjem danu? Pa je on odgovorio, poslanik sallallahu alijih veseleme, da li vam nešto smeta da vidite sunce i mjesec kada je vedro? A mi smo kazali, ne smeta, a on je rekao onda, vam neće ništa zasmetati da vidite svoga gospodara toga dana onako kako vidite ovo dvoje, subhano, kako se jasno vidi sunce i mjesec. Kada je vedro, kada nema jednog oblačka, tako će se jasno vjeti naš uzvišeni plamenti gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Zatim je kazao, pa će pozvati pozivač, neka svaki narod krene za onim koji je obožavao. Za prijetnja, zaista velika prijetnja. Na dunjavu ljudi svašto obožavaju. Na sudnjem danu će slijeti ono što je obožavao. Svaki onaj koji je mimo Allah želevalo obožavao nešto drugo, to će slijeti na sudnjem danu neće imati, znači, ovih vrijednosti i blagodati koje će imati vjernici. Pa kaže poslanisa Allahu alijih vseleme, i krenut će sjedbenici križa za svojim križem. Sjedbenici kumira za svojim kumirima, a sjedbenici drugih božanstava za svojim božanstvima. Sve dok ne ostanu samo oni koji su božavali Allaha te bareke vjetala. I dobri i loši. I nešto sjedbenika Kinjige, Ehlu Kitabija. I ovo ćemo pojasniti ako budemo govorili o stanju na, na hiretu, Odnosno, na sunjem danu. Zatim kaže, zatim će se primaknuti džehennem. Kao da je opsjena, kao da je priviđenje. I reći će se židovima. Pogledajte. Židovi koji tvrde su na istini. Biće upitani, kazat će se njima. Šta ste vi obožavali? A oni će odgovoriti obožavali smo u Zeira, Sina Allahovog. Pa će im kazati lažete. Allah nije imao ni drugu, ni dijete. Pa ih pita što biste željeli u ovom trenutku. Pogledajte kako će želja biti u tom trenutku. Oni će kazati željeli bili smo da nas napojiš. Pa će im reći pijte. I nakon toga svi će popoljati u džahenem. Allahovog. Svi židovi. Biće u grupama Bacani, Bacani u džehennemske provalije. <kuh> Zatim, nakon njih, bit će rečeno kršćanima. Šta ste vi obožavali? A oni će odgovoriti, obožavali smo siha sina Allahovog. Pa će im se kazati, lažete. Allah nije imao ni drugu, ni dijete. Šta biste vi željeli u ovom trenutku? A oni će kazati, željeli bismo da nas napojiš pa će im se reći pijte i nakon toga će i oni popadati popadati u džene, i kršćani i judi. Vidite u ono gore a, a hadisu znači u početku hadisa osta će oni koji su obožavali Allaha i među njima i dobri i loši i jedna skupina i jedna skupina ehluk razumijete dok dole dok do što znači, su oni pro, probrani odabrani robovi vjernici koji su bili dok dole će kršćani židovi biti dje protjerani, pobacani, pobacani u džehennemske provalije. Zatim u nastavku se kaže, sve dok ne ostanu samo oni koji su Allaha obožavali, bilo da su dobra djela činili ili griješili, pa će im doći gospodar svjetova. I tada će ih upitati, pogledajte, šta je vas zadržalo kada su svi ostali već očišli? Pa će kazati, mi nismo s njima bili. Pogledajte, mi nismo s njima bili. Reći će oni, ni onda kada su nam bili potrebi, nego danas. Ali čuli smo, nekoga ko poziva, da svi ljudi idu onome koga su obožavali, pa i mi očekujemo svoga gospodara. Allahu ekber. Znači, oni kada su čuli poziv, neka svako ide i slijedi onoga koga je obožavao, svi su se razišli. Svi su očišli slijedili, ali oni nisu, draga braćovi, cijene i sestre, znači vidjeli e, u tom trenutku onoga koga se ono obožavali na Dunjaluku. I zato su ostali, očekujući da vidi onoga koga se obožavali. Pa tek nakon toga će ga slijediti, zato u isma došlo da će Allah poći, a oni će krenuti za njim. U drugim rivajetima, znači ima zaista puno rivajeta, sve do dženneta, znači sve će slijediti, Allah je žele ulaska do ulaska u dženneta. <kuh> ذاتهم أنا أستوى كتوغا حديثة ستوي قال فيأتيهم الجبار في سورة غير سورته التي رأوه فيها أول مرة فيقولوا أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء تدع تشين سبيعابة الجبار silni. Ali u onom liku u kojem su, znači, u kojem će ga prepoznati i neće biti u onom prvom liku, gdje je bio nepoznat za njih, pa će ga prepoznati. Kada kaže ja sam vaš gospodar, oni će odgovoriti svakako ti si, uistinu naš naš gospodar. Pa kaže poslanik i samo će se, znači, među svih tih ljudi i skupina moći obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala u tom trenutku virovijesnice, poslanice, niko drugi. Sad je najveći dokaz na čovom hadisu. Fajakulu hel bejnekum vabeynehu aje ta'rifunahu fajakulun as-saqa Ovo je najveći dokaz. Zatim će biti upitani Imate li od njeg neki znak po kojem ga možete prepoznati? A on će kazati, sak potkoljenica, odgovorit on Pa kaže poslanik, Fajekšifu ansakihi, fe jesjudu lehu kulu mu'minin, ojabka men kane jesjudu lillahi ri'a'em vasum'a. Zatim kaže, potom će im otkriti svoju potkoljenicu pa će mu svi vjernici pasti na seždu. Samo ne oni koji su mu seždu učinili da bi neko vidio ili čuo na dunjaluku, da bi neko pohvalio. Pa u nastavku stoji i oni će pokušati učiniti seždu, ali će im lijeđa postati tvrda kao kost. Oni će se ukočiti, a nakon toga će se postaviti most, znači sirat čuplja iznad, iznad ženema. Ima znači nastavaka risa i kažemo draga braćo kao, kao što kažu učinjaci da je ovo najveći dokaz da se misli na e, potkojin colaha te bareke te bareke ve u riječima sa U predajima muslima također stoji a oni će upitati odnosno e, biće upitani oni koji ostanu na tom mjestu da iščekuju svoga gospodara šta vi čekate? Svaki umeće će no što je obožavao, a oni će odgovoriti, o naš gospodaru. Mi smo se od njih na dunjaluku odvojili, iako smo od njih znači, bili zavisni, ali nismo se s njima družili. Pa će kazati, fejekulu ena rabbukum, fejekulu naudhu billahi mink, la nušriku billahi šaj'a marvetejne usalaf, hatta... In ba'dhum la yakadu ayyan qalib. Pogledajte ovaj hadis. Kała će kazati ja sam vaš gospodar, a oni će kazati utječemo se Allahu od tebe. Mi Allahu ne pripisujemo niti smatramo da ima nekog ravnog. Pa su to ponovili dva ili tri puta. Sve dok neki od njih skoro da nisu promijenili mišljenje. Allah, akbar. znači piće to kušja. Zato je bio Huzejme navodi tamo taj hetibar. Usut je iznačiti tabu teuhid navodi da je to ehtibar ispit ispit koji će biti na sunjem na suđenjem danu. Pa zatim on načireva ima musa kaže fa yakul hal baynaka wa baynahu aya fa ta'rifunahu bima znači بها fiquluna nam fayakshifu ansak onasota yokshuf ansak biće upitan da li postoji između vas i njega neki znak raspoznavanja po kojem ga možete prepoznati a on će odgovoriti postoji pa će im on Subhanu Vatala otkriti svoju potkoljenicu. I neće niko od njih svojom voljom moći učiniti znači seždu, osim kome Allah dželevana dozvoli u tom trenutku znači da je učini. A učinit će, kaže u hadisu, a učinit će svi oni koji su ga obožavali, koji su upadali, koji su upadali iskreno na seždu. Pa naslija neće seždu moći učiniti oni koji ostanu oni koji su mu seždu učinili da bi ih neko vidio i čuo, koji se pretvara na dunjalku, jer će im kičma biti kao jedan prštjen, ukočena. I kada pokušaju, na će pasti. Pa kada podignu se sa sežde, znači svoje glave, vidjet će da je Allah dželeo Allah svoj probitni lik uzeo i on će im kazati, ja sam vaš gospodar, a oni će kazati da ti si naš gospodar, Zatim će se postaviti most, odnosno sirat šuprija iznad, iznad žehenema. E, također Ibn Huzeyme u svojoj knjizi kitabu Tavhid ili Ibn Abi Šejbe u Musanef ili Hakim u il Sadreku, a Iman Zehebi kaže za o, o, ovu predaju da je po šartovima i uslovima Buharije i muslima. U njoj stoji znači, hata jebkal muslimun, sve dok ne ostanu muslimani, si će se razići, ostaće muslimani. Fajekul men ta'budun. Koga ste vi obožavali? fajekulun na'budullaha la nusyriku mi, mi smo božavali Allaha vala, ne pripisujući mu i ne smatrajući mu nekoga ravnim fajekul pa će upitati da li vi znate ko je vaš gospodar da li prepoznajete gospodara fajekulun subhanahu iza zara kada bi nam son ukazao mi bi ga prepozali. Fa'inde dhalike jukšefu ansak. U tom trenutku, u tom trenutku, će on subhanu wa ta'ala otkriti svoju potkoljenicu. Fela jebqal mu'min wala mu'mine ila kharre lillahi sađida. I neće ostati ni vjernik ni vjernica a da neće učiniti Allahu Jalla wa'ala sađdu. A u rivajetu kod imama Taberania stoji znači isto tako. Fa'je temethelu Rabbu Azzeva Jalla im fejekul. Pa će salađele vala ukazati i prikazati him se ikazati malekum, nas šta je sama zaš ostali na tom mjestu zašto se nisto putliko i ostali svijet. Lana la ilahan, ma pa ć oni kazati zaista mi imamo naše gospodara ilah koji je bio naš istinski Bog kojeg smo božavali, ali ga mi još nismo vidjeli. Fajekul hel tarifunehu in reajtumu pa će im kazati da li, bi ga, da li biste bili u stranu ga prepoznate kada bi ga vidjeli. Fajekulun inne bejnena obejnehu anameten i za reajnaha arefnaha pa će kazati zaista između nas i njega postoji jasan znak. Kada bi taj znak vidjeli, mi bi ga prepoznali. Pa će upitati, koji je to znak? Pa će kazati, on će da otkrije svoju podkoljenicu. Pa će kazati, u tom trenutku, kaže poslanik, će Allah otkriti svoju potkoljenicu. Vidimo, draga braća, znači na kraju ovog predavanja, ovi šarijskih tekstova hadisa poslanika sa Allahu alijehi vseleme, da nam je sasvim jasno da je osobina pod od osobina uzvišenog Allaha Tebareke Vatala kojom se po on Subhanu Vatala opisao i koju potvrđuje i Kur'an i sunet poslanika sa Allahu alijehi vseleme. A što se tiče govora, koji smo spomenuli, koji smo naveli, strani Ibn Abbas, u strani Nabasa radi Allahnu, učinjaci ukazali kada bi se uspostavili kada bi prihvatili da rivajeti i koje koji govore znači u njegovom tefsiru e, sa ka iz kuranskog ajeta kada bi znači bio, e, bila ta predaja dobra ili vjerovostojna e, možemo kazati kaže sljedeći Ili ibn Abbas nije posjedovao znači znanje o ovim navedenim vjerovostojnim hadisima koji jasno kazuju tvrđuju svojstvo potkoljenice ili da kažemo da Ibn Abbas je bio mučtehid koji je u ovom slučaju pogriješio kada je svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala protumačio jezičkim značenjem Nešto je on htio, znači, da je mislio da je to zaista svojstvo, pa je znači otišao od vanjskog značenja i došao sa nečim nepoznatim. Ne, nego kažemo da je ovo svojstvo Allaha, jer je svojstvo potvrženo hadismo još poslanika sa Allaha ve i znači protumačio jezičkim značenjem. Tako da on, radi Allahanhu, ima jednu nagradu. Pa kažu učenjaci, kao što je tvrdio da za ubicu nema te suprostavljujući se džumuhuru učenjaka u tom mišljenju. I još niz znači, tačaka u kojima se Ibn Abbas Adjalanu razilazi od džumuhura. Ili, kažu, e, ako bi prihvatili mišljenje većine islamskih učenjaka, odnosno oni koji su poznavoci hadisa, hadijskih nauka, koji znaju lanac predoslaca, odnosno radije i lanac prednosilaca hadisa, a koji su kazali za predaje koje su došle od Ibn Abasa, da su te predaje slabe, tada kažu, nema potrebe odgovarati i komentarisati navedeno tumačenje o strane Ibn Abasa radi Allahu Anhu. I na kraju, da je ajet koji on prokomentarisao i protumačio, zbog jezičkog ili jezičke mogućnosti, ali u osnovi on Radijallanu nije negirao osobinu Allaha te bareke znači osobinu potkunjice koja je došla u hadisu poslanika Allahu alaihi wasallam. I ovo smo naveli znači u početku naše predavanje govora te mije koji je jedan najljepši način znači pojašnjava, pojašnjava stanje ovog razilaženja po pitanju komentara samog komentara kuranskog kuranskog ajta. Molim Allah subhanahu wa taala da nas Uč, učvrsti na pravom putu nas, naše porodce da oprosti nama našim roteljima da ujedini naše safove, da nas bliži na istini da nas uputi ka istini da nam istinu učini istinu pa da ih slijedimo zabludom, zabludom pa da se konimo, da nas pomogne gdje god bili, da pomogne muslimane u svijetu, braću u Siriji na svakom popišti, žarišu gdje se pušta krv nevinnih muslimana da ih veća osnaži da ih podari sabura da ih izliječi da ih pomogne, da ustraju i da im dadne konačnu pobjedu koja pripada koja pripada vjernicima subhanallahu hamdika shallallahu aleiha ilahe la ilah, enta esta'lik molim Allah dželalühov da nagradi što se odazvali sa shalovog predavanja predavanje alejkum ve rahmetullahi ve berekat